Ghidul bălților cu crocodil. de octav bibere. Există Dumnezeu doar până acolo unde ajung rugăciunile oamenilor, dincolo fiind doar om laștină cu crocodil. Când strigătele și durerile oamenilor ajung mai departe decât rugăciunile lor, crocodilii intră în acțiune. Iar din Dumnezeu rămâne poate doar un semn de carte, menit să îndrume smărcul mai departe.